Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Wal Wal'aqibatulilmultaqim Wala'udwana illa ala'al-zalimin al Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli tuan tuan perempuan yang dirahmati Allah taala sekalian Terima sekali kita bersyukur kepada Allah Taala. Karena pada pagi ini pada waktu subuh ini sama-sama kita dapat menyelesaikan semayang fardu subuh secara berjemaah. Tuhan moga sekian. Pada pagi ini saya membaca satu kitab yang mungkin Insya Allah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Satu kitab yang dikarang oleh Alimam Al Hafiz Al Zahabi tentang dosa-dosa besar, yang mana dalam dosa-dosa besar yang itulah kitabnya dosa besar yang ketujuh tidak berhaji walaupun berkemampuan. Yang maknanya dia orang yang kaya, dia orang yang mampu di segi tubuh badan fizikal kewangan tapi dia tidak pergi haji maka dia dia hantar ada dosa-dosa besar dan pada pagi ini kita akan menguraikan apa maksud kemampuan mampu yang bagaimana yang disebut oleh kita kitab, kitab fiqah erti kemampuan orang bagaimana orang itu mampu ya secara langsung ataupun tidak langsung jadi dalam kitab besar-besar karangan Imam Azhadi dia kata haji itu adalah salah satu rukun Islam yang lima jadi sekarang ini tuan-tuan sekalian orang sibuk yang naik namanya nak pergi haji tahun ni dah naik nama yeah. ha, jadi mereka ni dah bersedia dan ada yang dah sampai ke Madinah sekarang ini mudah pergi haji penerbangan terus daripada Kuala Lumpur terus sampai Madinah ha, maknanya penerbangan yang awal ini semuanya pergi Madinah dulu ha, terus sampai Madinah tak nak berjadah ha, tapi syarat hmm. sampai terus Madinah ni kena pakai kota Bank Arab Saudi dia tak boleh kapal kapal, -kapal terbang air asia Mas tak boleh ya, sebab uh, flight yang boleh mendarat boleh landing di uh, King Abdul Aziz International Airport di Madinah itu hanya kapal terbang ataupun flight uh, Saudi Arabian Airlines saja ya. jadi Mas ataupun air asia hanya boleh landing di uh, Di Ludas saja ha, Itu sebenarnya ya, ya. Kecuali Kalau dia memang dia bayar ya. ha, Kalau persendirian Punya terbang-terbang Ada seorang dulu saya dengar Ada seorang Malaysia, orang kaja, juta Dia singgah sekejap ke Madinah Dengan flight dia sendiri Pernama Tansiri Abdul Halim Pernama Tanya Tansiri Abdul Halim Dia ada flat di sini Dia landing di King Aris. itu Ini seorang airport Dia bayar Maknanya Dia bayar Sebab dia terdia banyak Dia bayar dia Nak per transit sekejap Walaupun sekejap Dia bayar hmm. Baik Tidak berhaji Walaupun berkampung-kampungan puan Maknanya ini Tuan sekalian Kita melihat apa ti mampu sebab haji itu adalah salah satu rukun Islam yang lima yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang berkemampuan untuk mengunjungi Tanah Suci saya Alhamdulillah syukur pada Allah dalam usia 1 tahun dapat beli haji 21 tahun tidak dijangka-jangka kita pun mana ini tak tahu. Sebenarnya rezeki kita ni kita tidak tahu akan datang. Ya. Mana kita tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku. Sebab Ini Allah Taala yang yang susul. Ya. Allah Taala yang yang apa yang mengatur kehidupan kita. Kita pun tak tahu macam mana apa berlaku akan datang. Iaitu Tanah suci Mekah ni Makkah Al-Mukarram Tanah suci ni Ada tanah suci Di Mekah al lah Walaupun Kerja haji tu dia, Tidak ada Melibatkan Madinah Ya Yang kita faham Orang pergi haji tu Wajib pergi Madinah tau Sunat Menziarahi Sahaja Bila dah sampai ke Arab Saudi tu Takkan tak pergi Madinah Walaupun, walaupun transit sekejap dia pergi umrah contohnya dia pergi London atau London transit Jeddah pergi, pergi Mekah terus sebab daripada Mekah ke Jeddah daripada Jeddah ke Mekah tu tak jauh tak sampai 20 kilometer pun daripada Jeddah pergi ke Mekah pergi terus buat apa buat umrah kalau di bulan-bulan umrah yang boleh buat umrah iskali ni kita dah masuk bulan haji. Bulan haji ni mula 1 Syawal sampai 13 Zulhijah. Ah ha, ni mula bulan haji. Mula 1 Syawal itu hari raya itu. Ya. Sampai 13 Zulhijah. Maknanya bulan Zulhijah ni bukan sepenuhnya bulan haji. Nama dia Zulhijah. Tapi sampai 13 Zulhijjah Habis hari Tashri Habis Waktu orang mengerjakan haji Maknanya Siapa yang buat haji 14 Zulhijjah Itu bukan haji Sebab dalam kitab fetah kita majmuk Ada sebut Siapa yang buat umrah Daripada bulan-bulan haji Mula pada satu syawal Sampailah boleh buat umrah eh? Dibuat umrah dalam bulan-bulan haji bulan Daripada syawal Zulqa'idah Zulhijjah Sampai 13 Zulhijjah Buat umrah Dia bulan-bulan haji Dia kena bayar dam Kena bayar dam Sebab Dia mengikut Kalau Dalam hukum haji tu uh, Dalam mazhab syafi'i kita Buat uh, umrah dalam bulan-bulan haji Kena dam Sebab dia termasuk dalam Haji Tamat Toh Haji Tamatok ni buat umrah dulu Bawah haji ya. Dia kena buat umrah dulu Lepas tu Dia tahlun pakai pekerjaan biasa 8 hujah atau 9 hujah Dia pakai ihram balik Makna dia buat buat umrah Sesiapa so, yang buat umrah di bulan-bulan haji Yang sebut dalam kitab, dalam kitab majmur tu Dia kena bayar atas Maknanya orang yang mengajarkan haji Tamatok Memang kena bayar atas Dalam masyarakat syarikat dalam bulan-bulan haji ha. Bukan bulan haji Selepas daripada 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah Sampai kepada bulan Ramadhan 30 Ramadhan Dia buat umrah, tak ada dam Ok ha. Mana di situ lah ya. Mananya Ziarah ke Madinah ni sunat Ziarah kubur Nabi Ziarah makam-makam para sahabat Beribu-ibu para sahabat di kuburan paket Ziarah makam syuhadat di Madinah Uhud. Ziarah masjid-masjid yang dibina oleh Nabi Banyak kesan-kesan sejarah Ya Walaupun sekarang ni Kesan sejarah di Madinah banyak Di Dirobohkan maknanya tidak tinggal kesan dah semua dah baru Tak ada Nak cari parik yang digali oleh Salman Al-Farisi tu Dah tak ada Dah jadi jalan raya Jadi bandar Yang Salman Al-Farisi cadangkan kepada Nabi Dalam peperangan Khandaq Tahun 5 Hijrah tu Dia kata cadangkan Buat parik panjang 2,700 meter panjang lebih Kepada lagi 2,700 meter Ataupun lebih Parik Parik bukan parik macam ni Cik ni Parik yang kuda tak boleh nak lompat Kuda tak boleh lompat Parik tu besar Tapi dipanggil panggil ni, Dia panggil khandak Tak ada dah parik tu dia jadi masjid Dia jadi jalan raya ya, kan? ha, Mimba di zaman Nabi Walaupun sekarang mimba Masjid Nabi tu Mimba memang asal tempat itu tempat mimbar nabi, mimbar nabi baca khutbah. Tapi mimbar tu sekarang ni dah baru. Ada juga orang dok sekarang ni pergi dok ambil berkat kesat dengan kain semua kan. Tak ada faedahnya. Bang, bukan zaman dulu Bukan tangan nabi pegang tu tak. Memang tempat itu tapi dia kayu dia bersih dia alam semua tu sekali tu. baru. Ya. Hah? Ah, ha, benar-benar tu, benar benda yang dia buat benda tak betul ya. pergi bukannya pergi haji bukan nak buat ibadat tapi nak ambil berberkat macam tu sampai ada yang pergi haji dia beli kain kapan tu pun dalam cerita lah. saya baru tak tahu orang Malaysia, rasa tak ada orang Indonesia orang India buat kerja ni dia beli kain kapan, kain kapan beli kat Bekaw ni ya. kain kapan siap beli kat Bekaw. dia pasuh kain kapan tu dengan air zam-zam masuk mana benda dijemur jemur, jemur dah lepat masuk dalam bed buat balik mana mati besok kena kapan tu akan balut dia tujuannya apa supaya esok dia masuk mati masuk dalam kubur malaikat tak, tak azab dia sebab dia kena kapan balut dia dengan air zamzam siapa dia ajar kan? tak pernah agama ajar apa itu malaikat kira apa air zamzam -zam, ke apa ke dia fokus macam dia balong Kemudian tu sekali Yang paham. Celuk air zang, -zang tu Dengan sereban ke basuh juga, kan? ha, Tak basuh Bawa balik ke Malaysia eh, 10 tahun tak basuh sereban Salih lenang tu Sebenarnya benda-benda tu Benda yang Kalau kain kapan, lelaki tiga lapis Lelaki tiga lapis Perempuan lima Nak masukkan Kain, kain, kain ihram Dalam kain kapan dia Satu benda yang tidak wajar Yang tidak disuruh dalam agama Apa tujuannya? Tujuan nak ngelamat daripada kubur? Dah dosa yang dia, dia lakukan tetap dia azab oleh Allah walaupun ada benda ada apa tak kira lah hatal kala pun Quran dalam bubur pun nak azab lah hatal kala pun letak apa-apa yang mulia dalam Islam dalam bubur nak ha? azab mana malaikat bukan takut benda itu ya yeah? ataupun eh lah ini kadang-kadang kita tak manusia ni tak asup dengan benda macam tu yakin benda tu boleh dia amal tak ada mana-mana Itu -mana. je nendak lah. ya. Semayang tinggal juga Tapi bawa ke benda tu Nak masuk ke kubur Tapi Dia yakin mati tu ada terjadi pada dia Ni yang tak boleh ni ya. Maknanya Ziarah Madinah itu sunat ya. ha, ngom, Dia Mekah tapi mahu kerja hadirah Sebab di Mekah tu Dia akan pergi bukan saja duduk di Madinah Mekah Tapi pergi ke Arafah Pergi ke Muzdalifah di kemia, ya, yaitu ha. makah makawamah untuk mengerjakan manasik haji di sana, manasik haji, ya, atau datang untuk menjalih kaabah rumah Allah yang musjara. Firman Allah Taala ya. dalam surah al Imran ayat 7, walil Nasi' al Nas hijul baiti manistaqo a ilahi sabila. mengerjakan ibadah haji itu adalah wajib. Uh, kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah maknanya ya tahu dah rukun yang kelima dalam rukun Islam ialah menunaikan haji semua orang tahu anak-anak kita pun tahu ya. maknanya wajib bagi mereka yang manis ta'a ilaihi sabila mereka yang sanggup ataupun yang mampu dalam perjalanan ke Baitullah Mampu dari segi fizikal Mental ya, Mampu dari segi kewangan ya, Itu kena tahu Apa, apa maksud mampu kat situ ya, Kita tengok hari ini. ramai sebenarnya orang mampu Ramai, ramai orang mampu ya, Sebab ada orang Dia beli kereta mewah Mewah kereta Tapi haji tak boleh pergi ya, Mewah kalau ikutkan tuan sekilion, Katalah simpanan Dibuat simpanan Potong gaji ke apa, Tak kira lah Tak berhaji Tak RM500 Sebulan Dalam beberapa tahun Dia boleh berhaji Sekarang hargi RM10,000 Dua tahun Dua tahun Dua tahun Cukup RM10,000 Kalau masuk belanja sekali dalam RM15,000 3 tahun Katalah 5 tahun lah Contoh 5 tahun tu memang dia menyimpan untuk pihak haji Kadang-kadang kita Kita ni berdisiplin Untuk Bayar suatu benda yang lebih mahal Daripada itu kita berdiscipline dengan bank Tak Kereta 600 sebulan, Kita bayar dengan bank Habis bayar kereta kita tak boleh justruinkan diri kita untuk simpan pergi haji tak boleh pula jadi tak boleh Dan kita kita potong gaji potong <coughs> bayar penting apa yang kita pinjam ada sampai seribu seribu lima ratus kita potong keping dua ribu ada yang potong sampai banyak macam tu disiplin ya. tapi haji akhirnya dia tak boleh nak pergi Ya, Allah Alam sebenarnya dia sendiri orang tu sendiri dia mampu nak pergi haji So tu saya tengok kesian orang Malaysia pergi haji yang tua-tua lah sepanjang pengalaman saya pernah pergi haji tengok orang tua kesian tualah bongkok berkedut tu, tu. Tak memang kalau tengok dari segi fizikalnya tak mampu kalau tak ada orang teman dia nak bawa nak sa'i Nak pergi melontak Lepas saya tengok banyak ni orang Indonesia Pergi haji muda muda Indonesia saya pergi tengok Jarang jumpa orang tua Pergi haji, Indonesia Kota tu banyak ke? -banyak. Eh lah kota, tapi macam mana Dia pergi haji, walaupun nak dia berhutang ada <laughs> Saya pergi tanya orang Indonesia dia, dia pergi haji berhutang Balik dia bayar InsyaAllah pelik sikit yeah. Tapi orang-orang pun Pergi haji waktu muda ni Waktu ada tenaga ni Adalah lebih harai Sebab saya pernah tengok orang tu Nak pergi melontak pada 10 Zul Hijjah Melontak Jamrah al -Qabah. Saya pada, pada pagi tu melontak Jamrah al Di Mina Lepas main subuh Dia pada Muzdalipah Lepas main subuh berjalan kaki. Jalan kaki ya buat muzdalifah dengan Mina dekat jalan kaki sampai ke masjid dekat dengan uh, Mina tu Atau ataupun sembahyang subuh di masjid Mina tu lepas sembahyang subuh bawa batu dia yang ambil daripada Mina untuk membalah um, tujuh je batu jika merahap Jamrah Kita yang yang yang geng-geng jalan kaki ni muda-muda semua. Ya nak pergi melontar kain ihram yang dekat atas ni cabut tak tepi tinggalkan kain ihram yang di bawah ni nak pergi melontar sebab takut kain ihram yang dekat badan ni dia melekat pada orang orang tak terkat pada orang lain ni kemudian susah tak dapat tarik biar kalau besikit pun biar kain tu hilang-hilang beli lain tapi boleh. nak jaga kain tu Lepas tepi jauh sikit eh? Tempat pot kita ada lepas Pergi Ada orang tua saya tengok duduk Tengok daripada jauh Pergi tunggu lepas main subuh Masa tu memang Waktu tu memang Orang ambil pahala sunat Untuk melontak jam roh haqaba Lepas main subuh Itu waktu yang afdal Untuk melontak Dia tak berani pergi Sebab orang terlalu crowded Dan terlalu ramai sangat berani, Tengok daripada jauh tengok ayalah. Tengok saya sekalar dia pergi pula pergi lontar dengan kudrat yang dia ada tak tahulah wallahualam saya saja jatuh jatuh kena pijak pijak kena pijak ada sungai ni cedera dia sungai mati ha. ya dan sekarang ni tetap menetar di Mekahabah dulu 3 tingkat sekarang ada 5 tingkat 5 tingkat nak lontar macam ni ha, babak ni yang ni. Okay. Baik. Dia sama boleh kalau mereka tak duduk pada sama dia balik tak. Ah, sama kan. tu dia dekat pun sama dia duduk kan dia. Ah, sama, je, ha, sama ha. aja. Sama. Tapi yang sebenarnya dia akan jatuh bawah tu juga. Tapi kalau yang melontar di bawah sekali yang tempat asalnya dia dia melontar mesti berlutut dia menghadap arah kiblat sebab lubang itu dia bukannya separuh aja. Ya. Ah ha, jadi kemudian jumlah hosta dengan jum yang lain tu dia dia bulat ya. ha, boleh menota mana-mana Allah. Itu dalam kat di dalam bab Baik, dalam hadis Nabi SAW Nabi bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu hajjah Baitullahil Haram walam lam yahujj fala 'alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Oleh dalik Allah Taala yakul walillah 'ala nas hajjal baiti man istata'a 'alayhi sabila. Rawahu Tirmizi wal Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda, yang memiliki bekal." Ada bekal. Maknanya ada wang. Ya. ada kemampuan dari segi kewangan. Kemampuan dari segi tenaga, kesihatan. Ya. Dan kenderaan Maknanya Sekarang ni lah Dulu Kapal laut ya. Maknanya ada Ada wang untuk pergi sampai ke sana Cukup duit Ya Yang dapat menyampaikannya untuk berhaji Ke rumah Allah ke baitullah Iaitu masjid Al haram Dan dia tidak berhaji Dia lengkap semua tu semua ada Memang dia mampu tapi oleh kerana kesibukan Kerja, kesibukan macam-macam Urusan dia Dia leka dengan dunia Maka sampai dia lupa nak menerikan haji Rubinya dia Ya, yeah. Time dia ada, ada kemampuan ini Ada rezeki ini maka dia patut dia pergi cari Sepatutnya begitu Maka Nabi kata pilihlah orang yang tak pergi haji dengan, ter, dengan semua lengkap, semua ada Nabi kata pilihlah dia untuk mati sebagai seorang yahudi ke atau seorang muslim. Nadi katunya pilihan, lah. pilih salah satu. Orang yang ada kelengkapan semua sekali, ya, ada puangan, kemampuan semua sekali, semua lengkap, tak ada masalah bagi dia, maka dia saja nak pergi. Buat orang Melayu ni dia. Tidak ada pun dalam dalam kitab fiqh kata tak sampai seru, tak ada. Apa lagi hari belum sampai seru. Sagu pun yang bete sagu, malaikat mau, takik yang mau bertau, sagu, tunggu sagu, ha, tunggu sagu, nak mati kan, ha, tu susah lah. Maknanya, Pilih dia untuk mati sebagai seorang Yahudi ketika Nasrani Kata ke Nabi salah masalah, Nasrani Kristian. Yang demikian, Kerana Allah Taala telah berfirman, mengadakan haji itu adalah kewajipan manusia. Tidak Allah bagi mereka yang sanggup, ya, yang sanggup mengadakan perjalanan ke bait Allah. Ya? Mati dan mati dan... Maknanya siapa yang sengaja tak nak pergi Sedangkan dia ada kemampuan Sengaja Nabi Nabi kata pilihlah nak mati Dalam agama pun Yahudi kena suruh. ni Jadi yang terpada, Kalau macam tu lah Dia punya choice tu Jadi Bila nyinggah dengan dia tak masuk Tak, tak mati dalam Islam Tapi, Itu satu masalah yang perlu dia berbicara panjang ya. Sebab mati ni Yang kita sendiri tidak tahu orang itu mati macam mana Keadaan dia, sakaratul maut dia Dia berakal dengan gelombang sakaratul maut Mati Yahudi ke, mati Nasrani ke, mati Islam Bisa mati? Kita pun tahu Sebab dia bergelombang dengan, dengan maut Dengan sakaratul maut Belum tahu dia bila tahu dia tu memang mati dalam Islam atau Islam tak tahu dia tak betul -betul tahu cakap kita tapi dia semayang dia puasa dia Islam tapi kita tak tahu dia memang betul mati dalam Islam ke mati bukan mati dalam Islam tapi dia buat ya sebab itu kematian setiap kita, kita ni kita tidak tahu nah, itu yang kita harap harapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita ni dalam dalam Islam mati dalam Islam mudah-mudahan awak Islam itu sendiri mudah-mudahan dia mati dalam Islam bukan mati dalam kafir mati dalam kerana tak beriman mati dalam keadaan eh, dia sengaja tak mau buat yang Allah SWT suruh akhirnya mati dalam keadaan agama yang tak ada eh. nah, itu yang kita takut tu. Ya. itu yang kita takut walaupun pada Zohirnya dia Islam dia semayang kan dia semayang kita biasalah tapi itu hak Allah Ta'ala Bukan hak kita ya, Dia orang Islam, dia berislam. Dia semayangkan ni macam biasa lah kita kata, ah, dia ni Kita ikut cara hidup dia kan Dia ni tak apa-apa, tak ada kitab bihaji Ni kafe ni <laughs> <laughs> ah, Bukan begitu maksudnya Ya, itu, itu salah Maknanya dalam kitab yang ditulis oleh doktor sini bawa pagi Tapi sebenarnya kita bincang istitua ahli panjang 10 minit ni itu satu cerita yang tulis oleh Dr. Zulkir Muhammad Al-Bakri Cerita tentang Al-Istifuah Pengertian Syarat dan permasalahan Hukum Dalam Siri Manasik Haji Yang tulis oleh Dr. Zulkir Filiat Saya beli, hari semalam saya beli. Ada empat, empat Empat siri Cerita tentang haji ya. Saya beli kepada UKM Bapak orang jual buku -buk -buk saya beli Jadi Istiqah Dalam ada fasa ta haji Tentang sa'i ya, Jadi dia dihuraikan Tentang apa maksud Kemampuan itu Dia sendiri dalam menggunakan haji Ada sisi sisi haji dia ada satu buku besar lagi Satu buku Kitab At-Taudih Fi Manasikil Haji Imanawawi pun dia terjemah juga Buku tembak itu Sama tembak dengan buku Buku siarah itu sama dengan pusirah bahasa Melayu yang telah diterjemahkan oleh tokoh-tokoh juga beli beli eh Melayu bahasa Melayu eh ha? pengarang orang Arab kita asal nak Arab terjemah aginya kalau tahu bahasa penduduk sana nak pergi haji memang nak tuk -tuk. pergi haji baik beli buku tu dan baca dan belajar Ruby kalau siapa pergi haji tak belajar Tiba-tiba naik nama Dia belajar tidak Pergi haji Bila pergi haji dalam keadaan jahir buat, buat kerja kerja ibadat haji Ruby Saya tengok Saya dah memikir sekarang ni macam mana Saya rasa Saya nak buat tajuk apa tesis Saya fikir orang haji ni Ada ilmu nak, nak buat haji Dan kan saya nak kaji Tentang bagaimana jom haji Malaysia Dia punya input dia Nak pergi haji Lekat tak lengat nak, nak cuba buat bagaimana orang Malaysia sendiri yang sekarang ni yang dapat peluang nak pergi haji Kajik. sejauh mana mereka faham tentang melaksanakan haji berapa ratus yang tahu nak buat kerja-kerja haji berapa ratus yang tak tahu tengok sejauh mana berkesanan dia pergi, walaupun dia pergi pergi dengan khusus haji bersiri, pergi duduk kat masjid duduk, dengar boleh. balik sejauh mana keberkesanan kuliah-kuliah itu menjadikan dia layak sebagaimana boleh buat haji dengan sempurna saya takut ada yang tak pernah belanja langsung tak tahu langsung kerja haji tiba-tiba dapat naik nama kerja haji pergi habis duit puluh ribu ada tunas teman sekalian package yang mahal Sampai 30 ribu, 40 ribu pun ada Seorang ha? 1 ribu ada? Hmm. Ada Brunei punya package, Singapura Pakej diraja Malaysia, 1 ribu Ui, duduk hotel 5 bintang 5 bintang Dia menyumpa Ya Tapi tak pergilah naik helikopter tu Gila Rafa Naik bar ke? eh lebah pakai ihram macam biasa ni, tapi ni mewahlah daripada ha? ha, sekarang dah ada train lagi macam ni? daripada Mekah tu naik train pergi ke Arafah Mina Muzdalifah oh kan okay. ah ha? ha? cukup cukup tengoklah kaum orang tu sendiri masuk pun tak cukup orang tu dia faham tak faham. Buat haji macam kita sembahyang. Siapa yang sembahyang usyuk, sembahyang elok, dia faham dalam erti kata sembahyang. Tapi kalau pergi haji tak ada ilmu, macam awak sembahyang tak ada ilmunah. Ikut dia orang, rukuk rukuk baca apa tak tahu. Tak apa, ha? Tak apa. buku boleh baca. Ha, bukan kata kita kena tawaf tu, kena apa tidak bawa buku, gantung sini, ha bawa piling, tak nak salah bawa buku ini buku pun ada pun tak ada, ikut orang rugi balik-balik dia tahu kadang-kadang dia rasa macam rasa tak lengkap haji dia rugi sana akhirnya besar, nak pergi sini lagi tak tahu bila pula ha. maksudnya bini ya, maknanya nak pergi haji mestilah Punya ilmu yang cukup Untuk menunaikan haji Sebagaimana kita semayang Kita puasa Berzakat dalam ilmu-ilmu ni Bila mana kita buat satu ibadat ni Ada ilmu Kita pun rasa yakin Ibadat tu diterima Allah Kalau buat ibadat Haji tak ada ilmu Macam mana kita nak yakin Benda tu boleh Tak Sebab itu. Satu kajian tentang jemaah haji Malaysia Sejak mana kemampuan mereka Memahami dan melaksanakan Ibadah haji Kadang-kadang yeah. dia ikut-ikut Baik -ikut. yeah. yeah. Dan berkata Umar bin Al-Khattab Anhu Sungguh aku bermaksud Untuk mengutus beberapa orang Menurut beberapa kota Atau daerah untuk melihat siapa yang berkemampuan Tapi tidak mahu pergi haji maka kepada mereka akan aku kenakan cukai iaitu seperti dikenakan cukai kepada seorang orang bukan muslim maknanya sampai begitu Umar bin Al-Safak dia akan pergi tengok setiap daerah setiap bandar pergi tengok siapa-siapa yang kemampuan tak nak pergi haji dia nak ambil cukai dah duit banyak sangat takde buat apa Pergi haji dia dah Biar aku mencukai dengan dia Kata Umar bin Al-Hattab Radiyallahu anhu Ya Daripada Ibn Abbas Radiyallahu anhu Mengatakan Seorang yang tidak berhaji Dan tidak memulakan zakat Maka nanti Dia akan meminta Agar dikembalikan Ke dunia ketika matinya Dah mati Minta balik semula ke dunia Nak buat haji Nak berzakat Ya. Ini sebenarnya berlaku Biasanya dalam kitab menyebut Berlaku pada orang kafir Tetapi berlaku juga pada orang Islam ya. Yang mana dia tidak, mulut, tidak Pergi haji dan tak mulakan sakit Sedangkan dia mampu dari segi fizikal, mental Dan sebagainya Maka tak pergi Maka esok bila mana dah dia mati Dia minta agar kembali balik ke dunia Nak hidup balik Nak pergi haji, nak buat amal ibadat banyak Lalu seseorang mengatakan bahawa Yang meminta kembali ke dunia itu adalah orang kafir ni Abbas Radiyallahu anhu berkata menjawab Sesungguhnya berita yang Itu sebenarnya adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Wa anfikum mimma razaunakum Min qabli an ya'tiya ahadakumul maul Fayaqulu rabbi lawla Ashrtani ila ajalin qarib Faasaddaqa wa akum minas salihin Walanyu akhirallahu Nafsan ila idha jaluha wallahu khabir bima ta'nasnaun ta dan belanjalah sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada kamu sebelum penggelapan kematian nabi suruh kita ni keluarkan perbelanjaan sebelum mati maknanya kita ni tuan sekalian apa yang ada ni tuan sekalian sama ada harta dan sebagainya nabi suruh belanja bukan suruh simpan simpan kan tak, tak ada perbelanjaan Untuk kewajipan dia Pada keluarga dia Dan perbelanjaan untuk ibadat dia yeah. Belanjalah Pada salah seorang antara kamu Lalu berkata Ya Tuhan Dia kata, Wahai Tuhan, Ya Allah mengapa kau tidak menangguhkan kematian Sampai waktu yang dekat Ya minta lah Allah di dah mati dah Kenapa tak tangguhkan mati tu ni? Tangguhkan sikit Namun tak tangguh Supaya dapat lah buat ibadat. Supaya Aku dapat berserkah Dan nanti aku tergolong tergolongan-golongan orang yang soleh Minta begitu sekali Malamnya Allah sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang Bila mana datang waktu kematian Allah Allah Maha Mengenal Apa Yang Kamu Kerjakan. Maknanya, izaja ajarlah, mana faizaja ajarum, layak tak hilu nasehatmu, layak tak dimun. Bila sampai saja ajar, anda sekalian tidak tidak dilewatkan, walaupun sesaat tidak dicepatkan walaupun sesaat. Kita ni sampai ajar sampai waktu sampai otomati kita cepat sesaat atau tidak langgap waktu tu tetap dah mati. Mati lah Walaupun sihat Walaupun kita sihat Memang kadang-kadang terkedirkan Allah-Tanggung mati Tapi sebab masyarakat ni Allah Maha Kaya Allah Maha Pengampun Allah Maha Pengasih Mereka sebab orang mati ini dah sakit ya. Tak ada orang ni Keputulia uh, dan sudah mati ya. Kematian disebabkan kerana nyawa ni cabut macam malaikat tak ada <SILENGALA> tak, tak ada mesej sebab di hospital cek check oh nyati jantung tulis juga surat mati dia tu sebab-sebab mati sakit dah tinggi kemalangan jalan raya tu ya yeah. tulis begitu tak ada tulis lah surat mati sebab-sebab macam kejut orang tengok ya yeah. tak ada sah aku surat mati tak tahu nyati apa doktor tu tak-tap mustahil ya ni metode ada dia, sakit kadang-kadang nak yakini terlebih contoh itu ya. maknanya untuk sekian malam yang Allah Taala tidak akan menangguhkan kematian orang cepat atau lambat ya contohnya kepada ibra abbas radhiyallahu ta'ala ketika itu dia kena zakatnya jawab dia mempunyai dua ham Yang seharga dengan mas Maksudnya dia mempunyai rakan Dengan apa yang dia ada so, Seterusnya dia bertanya Bila seorang itu mempunyai wajah haji dia, Jika dia mempunyai berkaliang Dan kenderaan Mana kemampuan lah Tak ada masalah lah Kenderaan Tak berubang Sampai 8 jam 40 minit Sampai je dah 9 jam sampai je dah Membangan terus Tak ada masa senang tu tu nak ya. Tapi ada orang Rusia. Saya jumpa orang Rusia naik naik naik lori. Black Rusia naik lori sana ke Mekong. Rusia saya. Betul. Bukti ni saya tengok di Mekong tu ada lori Black Rusia. Black. Black Rusia. Boleh Rusia Nombor ke Mekong Rusia. Kita ni ada bermatang siap. Kata. Naik up naik logi. Untuk katalog ini siapa sini? Naik logi dah berapa ribu kilometer? Dia pun husian. Logi dia dia siap. Dalam tu ada dapur, dalam tu ada bilik tidur, dalam tu ada. Lengkap dia. Dia dah apa? Tak dia, dia bukan macam cabin ke, tu ada juga Tapi bentuk lori Memang lori sungguh Lori tu dia buat macam ada rumah Macam rumah Buat ni bilik, bilik air Ni bilik masak Ni tempat driver depan ni lah Saya kata orang kam ni Datang bukan lori baru Lori buruk Ha? Dia eh, boleh masak Dia ajak semua Boleh macam cabin lah Tapi dia tirulah kan Saya nak lori bukan baru doi oh lepas kat mak pak saya, saya tu. Esok balik macam mana ni? Tepang. Tau upah pun punya. Laui-laui itu punakan jenis logi tentera. Ah, tak nampak. Logi tentera, logi tentera dia beli guna dia ejah macam mana pun. logi tu? Pergi haji logi tu. Tak pergi ngat. Bodoh betul. Saya kata orang ni betul lah ha? Yeah. Ha, sampai macam tu sekali Dia punya kenderaan dia Padahal boleh nak pergi naik ke terbang Berapa lama tu nak jalan Beribu kilometer Sampai ke Mekah Buat haji sampai tu sekali yeah. Kita ada ke terbang Sementara siap lah. Tapi haji menguruskan semua Ya yeah. Tapi kat kampung kah ni rasa Malaysia yang banyak diam. Kelemus sehat ni yang. Oh kan tengah tadi ile sikitlah ile". ile. Tahu ile. Tahu ile. Tak apa. Ile ni macam mana apa? Abdik cilah. Ah. Canggi lagi. Canggi sikit. Duduk hotel dekat dekat Indonesia, duk waktu dia orang Indonesia. Ya. Ilir sikit buat Malaysia Om Brunai, Singapura ya, Tapi Ilir, Om Brunai Lagi di Malaysia Luar tanah lebih Lebih hebat Walaupun ya. way pun Orang Malaysia pun ilir Sebenarnya perbincangan tentang kemampuan yang panjang lagi Kita tak sabun insyaAllah Yang minggu depan ya? Apa sebenarnya saya nak huraikan Tak baca buku ni Baru baca baru Mukaddimah dalam buku ni Tentang haji Tentang kemampuan tu ha, Sebenarnya Dia kata sini apa hmm, Sikit saja. baca Tetapi manusia itu ada Terlalu ke telauan ni eh? Sampai mereka menggunakan haji itu Untuk kepentingan kemauan diri Bukan untuk memutuk kewajipan Takkan Allah takkan Allah eh? Haa ni dia Kadang tu pergi haji untuk berbangga-bangga Tidak boleh Pergi haji Untuk mendapatkan title haji ya eh? Haa bila pergi haji nak tak kata haji ni Masalah bila balik haji esok Macam itu tu rupa dia Ya Rumah dekat masjid seorang Title Haji, bismaya ah pun tak enam, buka tu. Tapi tu masa dulu Madinah waktu, uh, 40 waktu, 40 waktu di Madinah 40 hari di Madinah, 40 hari Madinah, 40 waktu dia tak pernah tinggal bismaya Jumaat ah, di Masjid Nabi. Di Mekah juga lama duduk, 40 hari, tiga puluh hari, tiga puluh enam hari, tak pernah tinggal bismaya Jumaat. Ah. Semua ajar lima waktu tu dia masih haram Mekah Balik Malaysia. Masjid tak pergi Suruh apa tak ertinya Sebulan Lebih 40 hari Duduk di Muqab Tak ada erti Kadang berbangga balik Titan Tuan Haji ada, Betul Betul Ha? Haji Allah tahu dia Haji Ada Berbangga dengan tu ialah. Bakal haji berapa lagi? Oh kali, tiga kali dah pergi haji. Haji, haji, haji. letak, berpetak tiga kali haji tu. Tuk haji, haji, haji. Nural, nuralan. Contoh lah. Tak <tuk> yang mampu betul. Orang yang meninggal butuh waris dia, Ah boleh. boleh. Yang mampu untuk di petak dia meninggal. Ya, ah, bagi maka dia punya warisnya kena buat haji untuk dia lah. Maknanya. Haji Badal haji ya Badal haji ni biar betul-betul ya Sebab takut nanti jadi Bedal haji <tuh. <tuh. Ha. Sebab banyak eh, Sedikit ni yang besar Ada yang buat haji sampai Tiga orang diambil dibuat seorang Mana boleh Satu orang kalau dia nak ambil upah haji Badal haji lah Badal haji ni upah haji lah kan. Mengganti orang dah mati buat haji Atau penggurangan sakit Orang sakit pun boleh wakil Orang yang sakit, tak mampu nak pergi Dia ada duit, dia boleh wakilkan haji daripada orang Dia bagi orang tu buat, pergi duit lah Orang hidup, tapi dia tak sihat Dia boleh ambil duit ini ada tu Wakil orang lain buat haji dia, boleh Tapi sorang Apa yang berlaku di Mekah Ada orang yang buat haji sampai tiga Sorang buat haji untuk tiga orang <laughs> Ada Sebab dia takut berlaku bisnes upah haji 1500 ringgit kan dia iklannya kan 1500 orang tu dah nego sampai kepada orang yang buat tu berapa dapat 500. itu orang dapat tersak lagi sap sap lagi <laughs> buat haji bagi beresak tu sampai orang nak buat tu 500 je ada 500 tu mana cukup kau ambil lagi ambil lagi sama tiga Empat lima pada semua ha, Ini masalah Sebab itu saya pesan kepada siapa yang nak buat badan haji Nak upah haji Kena betul-betul yakin Kena pergi cari orang yang nak buat haji Yakin Yang sampai benda tu jadi diselewengkan Sebab dia jadi berdal haji Bukan ni ada badan haji tak? Jadi berdal haji Habis begitu je lah Anak ha? buat Anak mesti orang sudah buat haji kalau dia nak ambil nak upah haji, dia ambil upah haji, anak dia buat persetengah syahadah, dia dah buat haji Mana boleh dia nak buat untuk mak dia, dia belum buat haji lagi, dia pergi buat haji untuk mak dia, dia belum lagi tak boleh. Dia mesti buat dia dulu. Baru dia boleh buat untuk orang lain. Ya. Dia tak boleh pergi Dia tak boleh ha. pergi Membetul dia tak tak, tak tahun tu Tapi Dia pakai orang dalam Dia hmm. pakai orang dalam dia, Sampai masa dia nak pergi Dia gila tak Tahun tu juga dia dapat ha, Jadi itu macam mana pula ha, tu Tak masalah Itu teknikal Teknikal Ya macam saya Saya kenal orang tamu di Contoh lah Pengarah Tamu <tap -tap> haji tu kawan saya Hello, Naga haji boleh tak Eh boleh, saya, tak masalah, boleh. Kota ada tak? Ada kota sat, ada, ada. Kota khas. contoh lah kan. Boleh. Teknikal, tapi ya, kalau dia tak motong orang lain tak apalah. Sebab sekarang kita potong orang lain. Dengan sebab dia pergi tu orang dah simpan lama dalam tunggu lama. Ada orang tua dah, dah mati, ya. Tak ada dia. Tak, timo lama ni cukup dah semua sekali. Oleh kerana lambang mati dia. Dia nak pergi haji. Tapi tak tak bersalah Sebab mana niat dia nak pergi haji Masalah sekarang orang yang tak ada niat langsung Tapi ada Ada kemampuan Sebab kan ke tadi Kalau dia mengenai orang lain nak pergi Dengan sebab dia kotak Dia masuk kotak orang tu tak boleh lah Tapi kalau ada kotak untuk dia Dengan sebab mungkin rezeki dia Atau dia kenal orang tu Dan dia dapat kotak lain, lain Sebab Malaysia ni ada Sekarang dia RM30,000 ya. atau eh, RM25,000 Ikut bilangan penduduk. Malaysia penduduk sekarang 28 25 22, juta kan. 25 juta. kalau so dia kata, ke, ikut ikut undang 28000 jemaah haji. 1 juta 1000 kota dia. Kalau Indonesia tu 200 lebih juta penduduk maknanya dia boleh dapat 250000 jemaah haji kalau nabi ikut kota penduduk. Thailand begitu juga ikut bukan ikut kota waris Islam. Ikut kota penduduk Thailand Bukan ramai orang Islam, di selatan Thailand ni ramai orang Islam Katalah di Thailand ada dalam uh, 90 juta Dia dapat 90 ribu Kota Haa, Allah Allah Terus kat ni dulu kan, sama lagi insyaAllah Pada minggu Hari, hari Ahad Sampai, eh? ha. Tak sempat eh? Hmm Kerjaya yang banyak lah. Di antaranya mati di lebih lagi mati gak pakai di Madinah. Mereka tidak dapat syafaat nabi. Dapat syafaat nabi. Orang yang pertama-tama yang mendapat syafaat nabi di dunia adalah orang yang duduk di pokok tamulan ibadah Allah. Aku lupa lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.